Домів кіносорогів, слонів, тигрів, що нападають на людей лише коли хворіють чи слабнуть від старості, павичів, крокодилів-рибоїдів, качок, велетенських метеликів та інших прекрасних істот, на світанку сповивалося туманом. Світанок дня виїзду завжди найсумніший і найгарніший зі світанків. Це сірий світанок очищення – Прохолодна імла Катарсису – так саме імла, бо лише вона ховає за собою світло. Цю імлу можна вдихати на повні груди, і вона вичистить тобі легені. Цю імлу можна набирати в долоні, промивати нею очі, як над легкою водою. Вона чіпляється за невеличкі дерев'яні будиночки, за ноги слонів, що вже йдуть на ранкову роботу до джунглів, за начищені здоровенні металеві тарелі й казани, залишені коло дверей халупок невсипущими газдинями, за тераси ресторанчиків, яких так добре видно тиху річку, і мла залазить у мисочки з гарячою гімалайською зупою, що її подають на цих же терасах, вона непомітно і пристрасно завивається довкола юних оголених персів красунь-непалук, що обливають одна-одно зі срібних ковшиків у світанковому холодному потоці. — Ялмере, дивися, — прошепотіла, вказуючи на них Марла. — Давай знімемо це. Така картина, я вже ніколи не матиму можливості зафіксувати таких красунь. — Чи ти здуріла, Марло? Він потягнув її за руку геть. «Уяви собі, ти зранку спокійнісінько приймаєш душ, а тут якісь ідіоти лізуть до тебе в ванну з камерами». «Ом мані падме хумом, мані падме хумом, мані падме хумом, мані падмехум. Дорога, що впирається одним боком у скелю, а іншим зависає над урвищем, звична картинка для Карпат. Автобус, що їде такою ж, але вужчою дорогою, час від часу, зазираючи котримось із коліс в цю саму прірву, а при зустрічі з іншим транспортним засобом не знає, куди подітися з сорому за свої габарити, звична картинка для передгір'їв Гімалаїв. Принаймні так хотілося називати цю місцевість Марлі. А в Катманду є гори. Марлечко Катманду в долині лежить то, значить, нема. А їх там видно звідти? Марло, хіба ж я знаю? Я так само вперше тут, як і ти. В Марле і насправді була дурнувата звичка допитуватися в Х'ялмара кожної дрібнички. Вона була певна, що він просто змушений знати все і навіть не вважала себе розумнішою за нього, що траплялося в її житті страшенно рідко. Ех, любий! «Мені до тебе ще смоктати і смоктати». «Це ти до чого?» – спитав він було для ввічливості, але заперечувати не став. Автобус трусило, як у передсмертній лихоманці. Час від часу дорога взагалі звужувалася до ширини благородного гірського плаю, де тільки тонконогий козел би пройшов. Марлі, як завжди, не страшно було би померти». Вона вперто вірила, що кожна мить життя так само придатна і красива для смерті, як і будь-яка інша. Через це й не боялася. Завжди ходимо по межі, треба би запам'ятати собі цей завіконний відеоряд, викликати потім у пам'яті під час депресняків. Марла не вважала депресняки чимось поганим. Щоправда, інколи схильна була плутати відчуття трагічності світлого смутку, з руйнуючими душу процесами самонівелювання. Вона дійсно завжди ходила по межі, не вельми обережно ходила, заступаючи раз по раз то за один її бік, то за другий. І все таки правий був Арістотель трагедія цінніша від комедії. Пісня цапа Лебедина, що? не зрозумів Халмар. Трагедія з Рецької, пісня цапа. Не кажи, що не знав, не знав. Марла вдалась у п'ятихвилинні з'ясування етимологічних стосунків і так продовжила: Це, знаєш, як у павича сербського письменника, я казала тобі, всі щасливі сім'ї схожі одна на одну, а нещасні сім'ї нещасні по різному. Хоча до чого тут це? Все одно парадокс виходить знову. Марлі таки бракувало дружби з причинно-наслідковими зв'язками. Я лише хотіла сказати веселі речі, більш минущі, ніж сумні. Сміються люди від якихось дуже минущих реалій, соціальних розкладів тощо. От хто вже буде за 10 років сміятися у постсовку із нових руських? Драйв, веселість... Все якесь відповідне конкретному часові. Та ні, Марло, це не зовсім так. Ти хочеш сказати, що сумні речі сумні для всіх в усі часи однаково? Так, для тих, хто достойний. То виходить, що веселі і дурнуваті речі також веселі для всіх в усі часи? Для всіх недостойних? Тобто ти ставиш дурість і очищення на один шабель?